пов'язана з цією жінкою. Але як? Навіщо ця з вигляду інтелігентна пані розіграла таку виставу? Що чи хто змусив її це зробити? І звідки в неї світлини, які дані показував слідчий? За тиждень жінка прийшла знову. Дана хотіла відмовитись від передачі, але Люба запротестувала. «Я тут на шкалетину перетворююсь, з голоду вмираю, а вона від харчі відмовляється. Не хочеш їсти? Не їж. А я хочу. Ще як хочу». Люба з У нього типова для маленьких містечок доля, що склалася після входження Волині до Другої Речі Посполитої. На відміну від Луцька, що став воєводським центром і, відповідно, почав розвиватися і набувати образів цивілізованого польського міста, такі містечка не тільки полонізувалися, а й економічно занепадали, віднішили. Зубожіння спонукало людей навіть відчайдушні спроби Змусити владу зглянутися над їхніми бідами. Люба найстарша у багатодітній сім'ї. З 14 років працювала на миловарні. Щоранку пішоком 8 кілометрів від села до Млинова. І щовечора стільки ж назад. А платня курям на сміх. Коли молодь, 60 хлопців і дівчат з маленьких підприємств, миловарні, олійніці, пекарні, організувала ходу від містечка до села Берегів, Люба йшла однією з перших. Двадцять троє протестувальників потрапили після того до в'язниць у камери для політичних. Серед них і Люба. Ніхто жодного разу не провідав її. Мабуть, бідній родині не було як приїхати і не було що принести. Тож вузлики з харчами, які Дана їй віддавала, допомогли Любі вижити. А наприкінці літа вони розлучилися Любу звільнили, а Дану перевели до Дубна. Перевели й ніби забули. Не викликали надопити, нічого не пропонували, але і не відпускали. Розділ 8. Дану арештували в Речі Посполитії, а звільнили вже в Радянському Союзі. Вересень 1939-го знову змінив кордони етнічних земель. Той, що віддаляв Волинь від Радянської України, зник. Зате проліг інший, по річці Буг, між Волинью та Польщею, яка тепер стала для волинян зарубіжною державою. Змінився і Луцьк. У міському саду знесли пам'ятник Пілсуцькому. На вулицях вже вкотре перейменованих не стало польських написів. Їх замінили російським. Дана пішла на колишню квартиру. Тітка Ганна тільки руками розвела. А вже ж! Устинка ще недавно, зовсім недавно була тут. Приїхала до Луцька на початку вересня, як завжди після канікул. Готувалась до відкриття десятого сезону. Казала, що воно буде якесь особливе. Бо то ювілей? Але все так несподівано змінилось, так раптово прийшла нова влада і закрили театр. Сказали, що він якийсь не такий, шкідливий, занепадницький, націоналістичний. Багато відомих людей виїхали до Варшави, з ними і дехто з акторів. Частина їх залишилась і сподівається потрапити до нового театру, який соєти скоро відкриють. Йому обіцяють передати приміщення колишнього міського польського але Остинка не вірить, що її туди візьмуть. повернулась до батьків, сказала, що з неї досить сцени, може, піде вчителькою до школи, бо ж тепер уже будуть українські школи, а може, і щось інше вибере. Дана не могла повірити. Як то так? Та що був український театр? Він вистояв за Польщі. А тепер, коли Луцьк став українським, його заборонили? А де ж Ніна і Микола Певні також виїхали? Устинчина тітка того не знала, вона не дуже вчащала в театр і знала про нього тільки зі слів Устинки. Певні були ще вдома. Такими Дана їх ніколи не бачила. Притихлі, як настрашені діти, розгублені, пригнічені. Микола мовчки перекладає книжки з поличок на стіл, зв'язує їх у стоси. Ніна звільняє шафу від одягу. Побачила Дану, аж засяяла, обняла, притиснула до грудей. Дівчинко моя, як я рада, що ти повернулась! А ми от збираємося!» Пояснила. Брат Миколи Петро виїхав до Варшави. Зіночка його залишилась у Луцьку. Але, божечко ж мій, чи виживе? Коли чоловіка арештували, вона бідна, так стервожилась, що напівроздягнена бігла через усе місто, щоб повідомити про це Миколу. Тяжке нервове потрясіння плюс застуда – от і мучиться тепер бідолашна і погоданчик їхній Нінин хрещенник тут, у зінених батьків, у митців. Петро дуже переживав, що їде без дружини і сина, але залишатись ніяк не міг. Кликав і Миколу та Ніну, казав, що від радянської влади їм нічого доброго чекати не варто. Але Микола сказав, «Ми ж українські артисти, чого нам боятись?» О, вони так переживали за театр, так переживали. Ніяк не могли зморитись з думкою, що його вже не буде. Все сподівалися, що це якесь дика непорозуміння з його закриттям. Скоро все владнається, їх перепросять і запросять назад. Нанося ж відкриття десятого сезону. Не перепросили. Не запросили. Тепер стало очевидним, що Петро мав рацію. Недавно велику групу місцевої інтелігенції, громадських діячів, викладачів Української гімназії, арештували повантажили у товарняк і відправили в невідомому напрямку. Серед них колишня сенаторка Олена Левчанівська, її донька Ірина всі кабінети обігла, щоб дізнатись хоча б,